Духът Христов Диамантините бели лъчи Пълнота Който развързва седемте печата Отваря седемте очи Прораства седемте рогове Държи седемте църкви Образува седемте звезди Запалва седемте светилника Освещава седемте дни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 милва и оташава, благославя и озарява, весели всичко живо, осветява и умадрява, събира знанието, прави така, че да израства цялата Божия любов, мъдрост и истина. Господ благоволи да го предаде намъчение и страдание, когато душата му даде жертва за престъпление, той ще види потомство, ще продължи дните си и волята Господня ще благоуспее в ръката му. Ще види плода от труда на душата си и ще се насити. Моят праведен раб ще оправдае мнозина чрез познанието за него. Защото той ще се натовари с беззаконията им. За това ще му дам дял между големите и със силните ще раздели плячка. Защото предаде себе си на смърт и към престъпници се причисли. И той взе върху себе си греховете на мнозина и ще ходатайства за престъпниците. Христос, виделина на света, така да просветне вашата виделина пред човеците, за да прославят вашия Отец, който е на небесата. Ето, много народ, когото никой не можеше да изброи от всичките колена и племена, и народи, и езици, те стояха пред престола и пред агнето, облечени в бели дрехи и държаха палмови вейки в ръце. Ето, беше поставен престол на небето и на престола седеше някой. И показа ми чиста река с вода на живота, бистра като кристал, която изтичаше от престола на Бога и на агнето. И ето сред престола и четирите животни, и сред старците Агне стоеше. Ето Агнецът Божи. Аз ще доведа моя раб, отрасала, защото ето камъка, когато положих пред Исус. Върху този един камък има седем очи. Ето, аз ще издялам на него начертанието му, говори Господ Саваот. Нима не сте прочели това писание. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. От Господа стана това и е дивно в очите ни. Затова така говори Господ Йехова. Ето, полагам в основата на Сион камък. Камък избран, скъпоценен, краягален, основа твърда, който вярва в него, няма да се посрами. И ще поставя съда за правило и правдата за Мерило. И тъй, вие, които желаете да се приближите при този камък, отхвърлете всяка злоба и всяко коварство и лицемерие и завист и всяко одумване. Пожелайте като новородени младенци чистото словесно мляко да с него да пораснете, понеже вкусихте, че Господ е блак, като идвате при Него, като при жив камък, от човеците отхвърлен, а от Бога избран и драгоценен. И вие сами, като живи камъни, съзиждайте от себе си дом духовен, свещенство свето, за да принесете духовни жертви, благоприятни Богу, чрез Исус Христос. И чух висок глас от небето, който казваше: Ето скинията Божия с човеците, и той ще се засели с тях, и те ще бъдат Негов народ, и сам Бог ще бъде с тях, техен Бог. И рече Бог: Поставям дъгата си в облака, и тя ще бъде знак на завета между мене и земята във вечни родове. И ще си спомня завета, който е между мене и вас и между всяка душа, във всяка плът. Ето, аз съм Господ Бог на всяка плът. Наближи Царството Небесно и видях и чух глас от много ангели около престола и животните и старците. И броят им беше много милиони и казваха с висок глас Достойно е за кланото Агне да приеме сила и богатство и премъдрост и крепост и почест и слава. И благословение. Свръхсъзнание, съзнание, подсъзнание. И всяко създание, което е на небето и на земята, под земята и в морето, и всичко, което е в тях, чух, че казва на този, който седи на престола, и на агнето да бъде благословение и почест. И слава, и владичество във веки, веков. Свет, свет, свет е Господ Бог Вседържител, който бе, който е и който ще бъде същият вчера и днес и във веки. Благодарим Ти, Господи Боже Вседържителю, който си, който си бил и който ще бъдеш защото си проявил голямата си сила и си се възцарил и след това видях ето на небето се отвори храмът на скинията на свидетелството и отведеме духом на една голяма и висока планина и ми показа големият град светия Иерусалим, който слизаше от небето от Бога, и имаше Божия слава, и светлината му бе подобна на драгоценен камък, както камък яспис, прозрачен като кристал. И градът беше от чисто злато, подобно на чисто стъкло, и основите на градските стени бяха украсени с всякакви драгоценни камъни, Яспис, Сапфир, Халкидон, Смаракт, Сардоникс, Сарди, Хризолит, Берил, Топас, Хризопрас, Хиацинт, Аметист. И дванайсетте порти бяха дванайсет бисера. И храм не видях в него, защото негов храм е Господ Бог, Съдържител и Агнето. И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна, за да светят в него, защото славата Божия го осветяваше и негово светило е агнето. Блажени са, които изпълняват неговите заповеди, за да имат власт над дървото на живота и да влязат през портите на града. Едно молих от Господа, това ще търся, да живея в Дома Господен през всичките дни на живота си. Пораси ме си соп и ще бъда чист, измий и ще стана по-бял от сняг. Който победи, той ще се облече в бели дрехи. На този, който победи, ще му дам да яде от скритата манна. Аз имам ястия да ям, което вие не знаете. Ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. Ще му дам бяло камъче и на камъчето написано ново име което не познава никой, освен този, който го получава. Стани, свети, защото светлината ти дойде и славата Господня изгря на тебе. Събуди се, събуди се, облечи се в дрехите на великолепието си. Светиня Господо, защото ме облече в одежди на спасение, загърна ме в мантия на правда. А търпението да бъде съвършено дело, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък. И ще те облека в светли дрехи. С чистотата на твоите ръце ще бъда спасен. Отворете ми вратите на правдата, ще вляза в тях и ще прославя Господа. Отворете портите и ще влезе праведният народ, който пази истината. Ето нозете ни стоят отвътре на Твоите врати. Възвишете врати главите си и възвишете се Вие вечни порти, и ще влезе царят на славата. Кой е той цар на славата? Господ на силите. Той е цар на славата. Господ е в светия си храм. Мълчете пред мене. Не знаете ли, че сте храм Божи? И Дух Божи живее в вас. Ще ходе с незлобието на сърцето си, сред дома си. И яви чудните си милости, ти, който с десницата си спасяваш тези, които се надяват на тебе. Аз справда ще видя лицето ти, ще се наситя от образа ти, когато се събудя.